На його ліжко. Він неспокійно поворушився, коли десь внизу годинник відбив десяту. Вже на восьмому ударі розплющив очі та щось пробурчав. Тіло його досі не відпочило, а голова гуділа. Підсвідомо він зауважив, що сонце і відразу ж знову заплющив очі. Поки його мозок усе ще боровся зі сном, Фенер відчув якийсь тягар у себе в ногах і слабкий аромат парфумів. Він застогнав. Натомість Глорія хихикнула, крізь напівзаплющені очі, він таки поглянув на неї, і його все ще затьмарена свідомість підказала йому, що Глорія виглядає просто чудово. Волосся її ретельно вкладене, вона сперлась на спинку ліжка, підтягнувши довгі ноги аж до підборіддя і охопивши випущеними руками звабливі коліна. Поклала підборіддя між колінами і дивилась на Фенера сяючими очима. Коли ти спиш, то виглядаєш таким гарним і добрим, – зауважила, – хіба ж це не диво? Фенер, порухавшись у ліжку, змінив позу, пригладив волосся і почувався жахливо. Чи не пішла б ти геть? – терпляче попрохав. Коли захочу тебе побачити, то повідомлю тобі про це. Принципово не терплю жінок у своїй спальні. Я доволі старомодний і скромний. Глорія знову хихикнула. «А ти милий!» – просто констатувала вона. Фенер застогнав. Тепер, коли він сів на ліжку, голова його боліла нестерпно. «Забирайся! Ну ще негайно. Глорія широко розвела руки. Її величезні блакитні очі спалахнули. «Ну, поглянь на милий!» – сказала. «Я аж цілковито беззахисна. Можеш робити зі мною все, що хочеш». «Все, що хочеш». Фенер незадоволено боркнув. «Та ти йдеш чи як?» Глорія зістовувала, 100... уснула з ліжка. Виглядала куметно у Феннеровій піжамі, котра в висланеній, як на вішалці. Фенер необачно мовив. «Ти в цій піжамі, мов пудало. Чому б тобі не піти і не одягнутися, як слід?» Тоді б ми разом поснідали і трохи побалакали. Глорія заплескала в долоні. «Ну звісно ж», – сказала натомість, розтібаючи піжаму. Знявши її, кинула на підлогу. Фенер застережено кивнув. «Ей, ну припини це! Тіло її було мармурової білості, та сяєло, мов перлина». Фенер зауважив, просто чудово, може якось іншим разом, а зараз єдине, що мені потрібно, це горнятко кави, чорної та дуже міцної, ранок не для цього». Глорія продовжувала пришлепкувато хихотіти і голяка кружляла кімнатою. Фенер подумав, що вона найгарніше зіпсути створіння, котре він бачив в своєму житті. Вона знову розсміялась. «То як я тобі сподобалась?» – запитала грайливо. Він сів, спираючись плечем на спинку ліжка, і сказав, «Натягай свою піжаму і вали звідси, я більше не можу на це дивитись». Її обличчя затьмарив сумнів, наче хмарка набігла на місяць, і очі втратив блиск. Підійшовши до ліжка, вона сіла поруч з Фенером і запитала хрипко, «То що зі мною не так? Чому ти мене не хочеш? Невже я така потворна?» Фенер запережливо хитнув головою, «Зовсім не потворна, але це таке для мене важить значно більше, ніж для тебе». «Ну, то як, одягатимешся?» Коли вона врешті встала, очі її були безбарними. Повільно натягнула піжаму і вийшла з номера, залишивши двері відчиненими навстіж. Фенер вилізши з ліжка, нов... і зачинив нової двері та пішов у ванну. І подумав, ну і дурнуватий вже початок дня. Після душу йому стало краще, і він замовив телефоном каву в номер. Був вже одягнений, коли офіціант приніс кавник. Двох гарняток йому вистачило, щоб отямитись, і він попрямував у номер Глорії. Вона також вже вдяглась. і чорна вечірня сукня виглядала абсурдно в яскравому сонячному світлі. Жінка сиділа коло вікна, дивлячись на вулицю. Фенер тихо зайшов і безшумно, зачинив за собою двері і запитав. «То що ти робитимеш?» Глорія повернулася до нього, усміхнувшись. Дивовижно, але очі її були широко розплющені, ширі та приязні. «А що я можу робити?» Він притиснувся до стіни і бездумно дивився на жінку і нарешті проказав. «Тебе важко зрозуміти. Я думав, що буду мати з тобою купу проблем. Тепер бачу, що помилявся». Вона різко відвернулась від нього і стала спиною до дивана. «Я й далі вважаю, що ти красунчик». А після додала, думаю, що я помаленьку в тебе закохуюсь. Фенерові очі ковзнули мимо неї і поглянули на вулицю. Внизу стояв чорний седан. Його, вів. Його він бачив раніше. Коли Фенер зробив крок до вікна, крізь зашторене вікно машини прослизнула рука. Сонце вісвідло з револьвера. Це тривало лише мить, бо зафіксоване, наче заворожило Фенера. І він на кілька секунд запізнився. Потім... Почув ледь вловиме пах, і Глорія скрикнула неголосно і хрипко. Осіла на коліна ще до того, як Фенер зміг її підхопити. Сповзла на підлогу. Седан швидко рванув з місця. Все сталося так блискавично, що, здається, ніхто на вулиці нічого не зауважив. Пенер визирнув з вікна, але все, що стиг помітити – це те, як авто зникло за рогом. Відійшовши од від вікна і нахилився над глорією. Перевернувши її обличчям догори, торкнувся і плями на боці, якраз над стегном. Жінка дуже зблідла, але ще дихала. Фенер стягнув з найближчого крісла подушку, щоб підкласти Глорії під голову. Потім побіг у ванну, заповнив миску водою, схопив аптечку, що була при ньому, та повернувся до дівчини. Глорія стежила за ним, розширеним від жаху очима. Потім сказала. «Нічого не відчуваю, я важко поранена. Фенер нахилився над нею. Не переживай, зараз поглянемо. Він дістав з аптечки скальпель. Гадає, сукнею тобі доведеться розпрощатись, мовив обережно, розпорюючи шовк. «Я рада, що ти був поруч». Вона почала плакати, і Фенер розпоров її пояс. «Не розкисай, це больовий шок». Оглянувши рану, Фенер майже природно посміхнувся. «Будь я проклятий, якщо це не просто подряпина». Уля лише зачепила той бік. Глорія сказала, я так налякалась, мало не вмерла. І я так само додав він, уміло оброблюючи рану. Так чи інакше постріл був таки вправний, той хлопець непоганий стрілець. Глорія жалібно простогнала. Аж тепер воно болить. Ясна річ, воно мусить боліти. Випроставшись, фенер поглянув на неї. Тобі треба буде кілька днів полежати. Можливо, це я вбереже тебе від нового лиха. Я відвезу тебе додому. Де ти мешкаєш? Вона відвернулась від нього, і обличчя стало непроникним. Потім уже звично хихикнула та відразу застогнала від болю. «У мене немає дому». Зізналась, тримаючись за бік. А де ти жила до того, як сплуталась з Тейлером? Вона гостро глянула на нього, потім відвернулась. Я не сплутувалась з Тейлером. Фенер нагнувся над нею. Ти маленька паскудна брехушка. Лише вчора ти казала, що їздила з Тейлером в Нью-Йорк, а перед тим говорила, що ледве з ним знайома. Тепер стверджую, що не мала з ним жодних стосунків. Тож нарешті визнашся. Вона поривчато видихнула. Думаю, ти детектив. Фенер феркнув. Послухай, мала, ти не можеш цілісінький день клеїти дурня, ну мушу тебе ж кудись відвести. Або ти кажеш, мені де живеш, або викликаю швидку. Вона мовила, хочу залишитись тут. Фенер нелюб'язно хмикнув. На жаль, я не можу бути твоєю доглядальницею. У мене повно справ, тут почуватимешся безпечніше. Фенер задумався, а потім погодився. Розумію. Підійшовши до ліжка, стягнув із Глорії простирадло, Тоді обережно взяв її на руки і посадив у крісло. Поки переносив, вона закусила губу від болю. Він узяв скальпель і розпоров сукню з обох боків. З одного боку білі трусики були червоні від крові. Вона вигукнула. «Ой, який жах!» І зблігла так, начею готова вмерти. Тримайся, підбадьорив і та, постав на ноги, знімай трусики, бо тепер, як розумієш, ми вже не чуші одне одному. Нахилившись до нього, Глорія легенько куснула за вухо. Ти милий. Він відсмикнув голову. Облишце заради бога. Коли вона нарешті позбулась інтимної деталі туалету, Фенер знову посадив її на крісло і витер кров зі стигна. Тоді відніс у ліжко і накрив простирадлом. І був невимовно радий, що Глорія вже не гола. Вона лежала і дивилась на нього, а її золота воруде волосся безладно розсипалось на подушці. Виглядала такою юною та беззахисною, та нарешті сказала «хочу дещо шипнути тобі на вушко». Фенер заперечно хитнув головою. Вигадай щось дотепніше. Це вже було. Вона простягнула до нього руки. Ну, будь ласка. Він нахилився до неї, і вона його поцілувала. Її губи приємно вразили лагідністю. Це був цілком невинний поцілунок, який сподобався Фенерові. Він випростався і скуйовдив собі волосся. Та не переживай так, заспоковуєв її. Якось воно буде. Закрив її простирадлом аж до підборіддя. Прибрав у у ванну обривки одяг у жінки та вийшов з номера. Менеджер готелю поглянув на його якось дивно, а фенер зніяковів. Моя подруга трохи травмувалась, тож їй доведеться кілька днів полежати в номері. Хочу попросити дещо про незвичне. Нехай хтось принесе їй нічну сорочку та все інше, що може знадобитись. Додайте це до загального рахунку. Менеджер серйозно констатував. Це не входить у звичні готельні послуги. Фенер урвав його. «Ну, я ж вас попереджував, що це не зовсім звичне прохання, та що я ж не прошу самотужки виконати в готелі танець з вілами. Просто зробіть лише те, що я попросив». Він пішов у телефонну будку і назвав номер. Грибкий голос пробився крізь перешкоди на лінії. «Баксі?» – припитав фенер, «Послухай, ну, Баксі, у мене є для тебе робота». «Так, саме, яка тобі потрібна. Зайди до мене в готелі і прихопи револьвер». У барі Феннер замовив порцію віскі, відчув, що після всіх вранішніх хвилювань йому просто необхідно випити. Чекаючи на баксі, дещо згадав, виняв з кишені гаманець, але витягнувши його з похмурнів. І стиха сказав собі «Дуже-дуже цікаво. Гроші та документи він тримав у гаманці праворуч». І добре пам'ятав, що ще вчора гроші були окремо, а папера окремо. Ретельно глянув документи і перелічив гроші. Наскільки міг судити, все було на місці. Однак фото керлі щезло з гаманця. Він ще раз обмачцяв усі відділення, але його там не було. Задумливо поклав портмони в кишеню і допив віскі. Якщо хтось іще, крім Глорії, заходив до нього в номер, поки спав, то тепер він уже не може називатись Росом, бо хтось бачив його ліцензію. Запалив сигарету, очікуючи на баксі. Прекрасно розумів, що допитуватись про щось у Глорії буде марнуванням часу. Вона вдаватиметься, що їй погано і все інше. Баксі зайшов у бар із виглядом собаки, котрому пообіцяли кісточку. Одягнений був у сірий поплямлений костюм з малінком в ялинку і заш фетровий капелюх. У петлиці піджака красувалась червона квітка, справляючи враження, що вона ніби в ньому і виросла. Витерче рот обшлагом піджака, Баксі задоволено озирав пляшки, вишукані на стійці бару, наче наперед відчуваючи смак випивки. Фенер заповнив йому великий кухоль пива, і обоє вийшли у дальній кінець залу. «Послухай, хлопче, а чи не хотів би ти працювати на мене?» Залункуваті очі Баксі розширились. «Не розумію», – протягнув він. «У мене є робота, яка, можливо, тобі подобається. Нічого особливого, але матимеш за неї 50 баксів. Якщо буде все добре, то я заберу тебе, але змусиш попрощатись з Карлосом». «То ти більше не працюєш на Карлоса?» Феднер заперечно хитнув головою. «Ні, від бізнесу смердить». Баксі почухав потилицю. «Карлосові це не сподобається», – сказав він ніяково. А до дідька того Карлоса махнув рукою фенер. Якщо я не хочу на когось працювати, то я не працюю. Баксі кивнув головою і зацікавлено спитав. То як я можу заробити свої 50 баксів? Це гарна робота. Тобі сподобається. Пам'ятаєш дівку з НІНЦІВЕ? От ту, гарденьку фігуристу. Баксі ласо облизався. «Хіба таку забудеш?» – сказав він. «Шикарна». Зараз вона нагорі в моєму ліжку. Баксі від несподіванки пролив пиво. На його круглому обличчі проступив подив. Він перепитав. «У твоєму ліжку?» Фенер кивнув «Ну, ти даєш, вигухнув Баксі майже з задоволенням. Певно, купу грошей вгатив, щоб затягти її в ліжко». Фенер заперечено хитнув головою. «Та ні, мені мало не вдалося відбиватись від неї. Вона надто гаряча для мене». Баксі зі стукотом поставив кухоль на стіл. Жартуєш? перепитав, і ти ще можеш так жартувати. Та ні, вона справді тут на горі. Баксі трохи подумав, а потім хрипко та довірливо прошепотів. То чому ж ти відмовився? Вона кусається, чи що? Фенер вирішив, що пора прийти до діла. Поки що не можу розповісти тобі всіх подробиць, друже, хіба те, що якийсь чолов'яга пальнув у неї і трохи попсував її бік. Цей хлопчина може завітати ще раз і виконати свою роботу краще. Тож хочу, щоб ти сидів коло неї і пильнував. Баксі перепитав здивованим голосом: і за таку роботу заплатиш аж 50 баксів. Фенер глянув на нього здивовано. А що, мало? «Та, да, це ж суші дурниці. Я б зробив таке і задарма. Може, вона ще й западе на мене. Пеннер...» «Поглянув на нього здивовано. Добре, ходімо гору, я вас познайомлю. Але не забувай голову собі дурницями. Просто сидітимеш й дверей, ок? Така дівка не має часу на усіляких там гангстерів. Хіба це не твої слова?» Дещо пригнічений Баксі пішов за ним слідом. Фенер постукав у номер та увійшов. Глорія лежала на ліжку в рожевій атласній нічній сорочці. Суцільні уборки та стрічечки хихикнула, коли Фенер зробив паузу. Перш ніж заговорити. Не сорочка, а просто мрія. Сказала схвильовано. Ти саме її вибирав. Фенер заперечили у головою. Я знайшов тобі охоронця. Це Баксі. Він буде поруч. Охоронятиме тебе від поганих хлопців. Глорія здивовано оглянула Баксі з діг до голови. Щось він не подібний на хорошого хлопця, зауважила. «Прошу тебе, Бакс, познайомся з цією чарівною ленті». Баксі спромігся лише на одне. «Господи Ісусе!» я стовпіло застиг в дверях. Фенер зайшов у номер далі і витягнув стільця в коридор. Цей охоронець сидітиме тут і виконуватиме свою роботу, зауважив похмуро. За це я йому і платитиму. Він виштовхав баксі з номера, так і в Глорі. Тепер мені треба дещо зробити, а коли повернуся, буде невеличка розмова. Ти ж не засмучена? І ще до того, як вона встигла відповісти, зник за дверима. «А ти берись до роботи», – сказав він Баксі. «Та не надумай заходити в кімнату. Жодних дурниць, ок?» Баксі ствердно кивнув. «Та я б ні на що й не наважився з такою дамочкою. Господи, від неї голова крутиться. Якщо це твій єдиний недолік, то у нас все вийде», – мовив Фенер і спустився сходами в вестибюль. Вийшовши з готелю, зачинився в телефонній буці, і попросив з'єднати його з місцевим відділком ФБР. Після деякої затримки на лінії почувся голос Хоскіса. Той буркнув. «Та часом ви не кинули вибухівку в один із моїх катерів?» У його голосі звучало велике незадоволення. «Я не винен. Твої хлопці саме нарвались з потопним обладнанням. У Карлоса багато новеньких штучок. Скоро буде використовувати отруйний газ». Хоскіс щось почав бурмотіти, виправдовуючись, однак фенер урвав його. Мені треба знати все про чорний седан. З номерним знаком 3S та 2 сімки. Якнайшвидше. Хоскіс запропонував. Краще б ви самі сюди приїхали. Мені треба багато про що з вами поговорити. Фенер поглянув крізь брудне скло телефонної будки на вулицю. Я веду надто небезпечну гру». «І більше не зможу з'явитись у вас. Можемо зустрінемо згодом, то якщо щодо седана, не кладіть слухавку», – сказав Хоскіс. Феннер притулився до стінки будки і почав вивчати різноманітні записи, нашкарябані на білій фарбі обшивки. Коли Хоскіс заговорив, Феннер зауважив, «Це місто треба явно почистити. Те, що ви пишете на стінах телефонних кабінок, Хоскіс обірвав його. Поближте це». Думаю, я знайшов потрібне вам авто. Якби я сказав, що Толі Музингарі Гаррі Тейлора, це б вас влаштувало, Фенер вирячував очі. Так, відповів він цілком. У переліку, звісно, є і інші особи, уточнив Хоскіс, але Тейлер видається найімовірнішим власником. Не треба тих інших, цього цілком достатньо». «Послухайте, Хоскіс, якщо я подав на Карлоса та його банду на торілочці, зробити дещо для мене?» Хоскіс одразу спогодився. «Хочу, аби ви розкопали все, що зможете на Тейлора», продовжив Фенер. «А ще хочу знати все про ту дамочку, Глорію Лідлер та її сестру Марін Дейлі. Ще є такий собі Нулен, про нього теж. Можливо, вам дасть дізнати щось і про того хлопця Лідлера, чоловіка Глорії. А тоді, коли ви знатимете це все...» Гляньте, що у вас є на Керлі Робінс, котра працює в ритуальному солоні Найтінгела. Мені треба встановити, звідки її знає Тейлор. Ей, вигукнув Хоскіс, та це ще малий шмат роботи, щоб розкупати усе це і ще потрібні грошенята. Пеннер вмикнув. Та яка вбіса користь от вашої організації, якщо ви не можете впоратись з такими дрібницями. Роздобудьте для мене все це, і я передам вам кароса, та можливо ще й пожертвую кілька сотень баксів на ваш вязальний гурток, чи що там у вас. Оскіс погодився. Гаразд, я сам цим займусь, але потрібен час. Звісно ж, бо мені треба знати, чи не віднародження. Потрібна вся інформація, а не якісь її воривки. А тепер повернемось до історії з нашим катером. Збуджено почав Хоскіс, але Феннер повісив слухавку. Вийшовши з будки, витер руки носувачком і попрямував до Одюваль-стріт. Ідучи, напружено розмірковував. Отже, власником седана є Тейвер. Це навело волофенера на цікаву думку. В усій цій історії було щось важльшиве. Глорія Лідлер вела явно подвійну гру, чи пов'язана вона якось із Карлосом. Фенер спіймав і на одній брехні, то чому ж їй не вдатись до іншої? Казала ж Мерієн, і що в неї може бути спільною з дванадцятьма китайцями. Якщо Глорія нічого про них і не розповідала, то звідки їй відомо про Мерієн? І якщо не Глорія написала того листа Фенер, то був упевнений, що не вона, то хто ж автор. Вочевидь, записка була спеціально для нього, аби спонукати його до подальших дій. Звідси випливало, що автор конче потребував, що фенер записку таки знайшов. Почерк жіночий, поки що у справі змішана ще одна жінка Керлі. Чи не вона написала записку, чи, може, і ця думка ошила фенера, що він зненацька зупинився посеред вулиці. Мері написала її сама. На цього відразу ж наскочив якийсь гладкий добродій, обійшов його стороною і пішов собі із цікавістю озираючись, а Фенер подався до Найтінгела. Щойно відчинив двері салону, як пролунав знайомий І із-за портьєри раптово випірнув Карлос, його супроводжував тьоловими, але нудотний запах марихуани, а очі крижинки застигли на блідому обличчі. Від несподіванки фенер здригнувся. Що, вибиратимеш собі ящик? Приєзно спитав він. Карлос огризнувся. А тобі чого тут треба? Те я просто глянув, щоб трохи поговорити з Найтінгелом. Відповів байдуже. Приємний чоловік, якщо зійтись з ним ближче. Що ж я раніше тебе тут не бачив? ж Керлі? Карлос обперся в конторку. Атмосфера ставала напруженою. Міла розповідав, що ти добряче віддубасив його на баркасі, кинув Карлос. Не люблю бійок серед своїх. Фенер звів брови. Не любиш? Ой, як погано. Але щоразу, коли Мілер при мені чіплятиметься до дами, попри її волю, я його лупитиму. Карлос зиркнув на нього. Рейджер також не надто високої думки про твою роботу, додав він. Фенер хитнув головою. Яка прикритість. Але я зовсім не здивований. Ми з Рейджером не дуже добре ладнаємо. Але, зв'язавши все докупи, вважаю, буде краще, якщо ти якийсь час не працюватимеш на мене. Говорячи це, Карлос уважно вивчав свої доглянуті нікті. Фенер підійшов до нього ближче. «Добре», – погодився він, – «це мене цілком влаштовує». Карлос скривив губи, що мало означати посмішку. «А може я, щоб доведеться вибирати саме тобі?» Приємно знати, що після смерті твої побажання будуть враховані. Фенер підійшов до нього в притул. «Натякаєш на якийсь нещасний випадок? Аварія чи ще щось?» Карлус здвигнув плечима. «Тепер ти знаєш вже забагато», – зауважив. «Хоча твоя інформація чи навряд чи допоможе копам?» «Мій офіс уже не там, та й тобі невідомо, де стоять мої човни і куди ми висаджуємо чинків. Чи, може, хочеш дізнатись?» «Фенер кивнув, Навіть і не пробуватиму. Знаєш, така дурня могла народити ще в обкуреній голові. Карлос поправив кроватку. Мені начхати, що ти думаєш. Відрубав він і повернувся, щоб піти геть. Фенер рукою повернув його до себе. Я просто хочу показати тобі, хто є хто, наркомане, сказав він і зацідив Карлосові в вилицю. Удар був несильним, одначе збив Карлоса з ніг. Той лежав на спині, спираючись на лікті, і отеріло дивився на фенера. На ніжній білій шкірі почав проступати синець. Карлос щось прошипів крізь зубичів, нагадав фенерові якогось плазуна. Фенер сказав, «Ну, тепер ти затямеш. Я не люблю, коли при мені говорять про смерть. Це змушує мене нервуватись. Лише спробую щось затіяти. Вкоїш якусь дурницю, і я тебе дістану. І мене не зупинить твоя вся банда. Твої люди мене не цікавлять. Я полюватиму на тебе. І коли вже дістану, то зігнув баранічий рік та полемаю хребет». Карлос повільно звівся на ноги. Коли підносив правиці до забитої вилиці, рука тремтіла. «Вали звідси!» – звелів Фенер. «Біжи додому і випий чогось міцненького. Тобі зараз без цього ніяк». Без жодного слова Карлос вийшов і зачинив двері. Найтінгел за спиною Фенера мовив. Ти зробив велику дурницю. Фенер не знав, як довго той простояв, спостерігаючи за ним. Темні окуляри приховували очі. Проте було видно, які великі карплини поту стікали обличчям Найтінгела. Феннер запитав, то чому ж ти мені не допоміг? Тому ж маркачеві звістись на ноги, якщо так любиш його. Найтінгел виставив дрібні, мов, на мистинки зуби. Зовсім я його не люблю, відповів він, а голос його нагадував в писк. Та все одно тобі не слід було цього робити. Проїхали, махнув рукою Феннер. Рано чи пізно хтось мусив стукнути того наркомана по довбежці. Він вважає себе великим босом у цьому клубі. Ну, воно таки є. Як глибоко, то загруз у цьому болоті. Найтінгел зробив виразний жест. Обвів рукою все довкола і стинув плечима. «Усе це його. Я лише прикриття Карлоса». Фенер пробурщав. «То ти гаруєш на нього, бо не маєш нічого свого?» Найтінгел кивнув. Звісно, мені ж треба якось жити. А Керлі? Яка її роль? Після цих слів його короткозорі очі зблиснули. І в її в це, Фенер зауважив. Але ж вона запала на Карлоса. Найтінгел зробив два непевних кроки до Фенера і спробував поцілити йому лівою рукою в щелепу. Але такий миршавий чоловічок як Найтінгел не мав для цього достатньо сили, тому Фенер навіть не похитнувся. І просто порадив. «Оближ це! Ти не моєї вагової категорії!» Найтінгел намірився зробити ще удар, натомість поліз в кишеню. Фенер мимохідь зацідив йому між ребер. Охнувши, супротивник усів на коліна і завалився на бік, дістаючи при цьому пістолет. Фенер зробив крок вперед і наступив тому на зап'ястя. Зброя ковзнула підлогою і зупинилась на килимі. Фенер, нахилившись над Натінгелом, і смикнув його за комір. «Я ж казав тобі, облиш, І легенько труснув чоловічка. «Якщо не віриш мені, то тобі невдовзі доведеться повірити чомусь іншому. Але я ніколи більше не битимусь з тобою через якусь там жінку». Найтінгейл відкрив рота, аби щось сказати, але зупинився на півслові, дивлячись кудись поверх фенерового плеча. Його гнів змінився на страх. Ну трон Феннер відчув, що за спиною хтось стоїть, і у відзеркаленні окулярів Найтінгела розгледів зменшену копію чоловічка, зауважив, як той повільно зводить руку і спробував озирнутись. Але раптом щось наче розірвало йому мозок, і фенер повалився вперед, боляче обідравши при падінні ніс обгудзики найтінгелого піджака. Розділ четвертий. Перше, що побачив Федер, опритомнівши, було сліпуче світло електричної лампи за левою решіткою у нього над головою. Він зауважив, що в кімнаті немає вікон, потім знову заплющив очі і зосередився на тому, як болюче пульсує кров у скронях. Яскраве світло немилосердно різало йому очі, і він спробував перекотитись, щоб уникнути його. Коли ж виявив, що не може порухатись, то лише підняв трохи голову і роззирнувся довкрув. Від цього нескладного руху щось наче знову вибухнуло в його голові, і він змушений був прилягти. Через якийсь час пульсація в кронях трохи вщухла, і Феннер спробував підвестись ще раз. Він з'ясував, що лежить на старому матрасі, а руки його прив'язані до іржавого каркаса ліжка. У кімнаті не було нічогісінько, крім ліжка. Підлога засипана попелом та сигаретними недопалками. Усюди товстий шар пилюки – у кількох місцях валялися сторінки якоїсь газети, а в каміні виднілась купка чорної зали. Так, наче хтось недавно спалив там чимало паперів. Це була похмура кімната, просякнута запахом бруду, вологи і задавленого поту. Фенер лежав, відпочиваючи, не роблячи жодних зусиль вивільнити руки. Він залишався спокійним, що сили примружуючи очі, щоб якось захиститись від сліпучого світла й дихання. Його потроху нормувалося. До болю в ухах прислухався до найменшого звуку ззовні. Отак, лежачи ти прислухаєтесь, урешті розчув звуки, які спочатку мало на що були схожі, але поступово почав розрізняти віддалені кроки, невиразне бурмотіння голосів і далекий шум прибою. Змусив себе задрімати, бо знав, що сонце єдине, що йому зараз потрібне. Був не в тій формі, щоб спробувати втекти. Відчуття часу зникло, тож коли він проснувся, то знав достемене одне. Сон був здоровим, бо сили його відновились. Голова все ще поболювала, однак нескладні розумові зусилля не завдавали йому таких страждань, як перед тим. А прокинувся від того, що хтось наближався до його кімнати. Фенер чув важкі кроки дерев'яними сходами. Відтак ключ у замку повернувся, і хтось ногою відчинив двері. Фенер заплющив очі, бо вирішив, що йому ще зарано проявляти інтерес до відвідувачів. Хтось підійшов і нахилився над ним, заслонивши собою світло, яке тепер вже не так різало очі. Запала тривала тиша. Потім почулось бурматіння, і світло лампи знову почало дратувати Фенера. Кроки віддалились до дверей. Розплющивши очі, Фенер поглянув у слід. Не широкі сутулі плечі та короткі ноги чоловічка ні про що йому не говорили. Однак масне чорне волосся і темна шкіра підказали, що це міг бути кубинець. Той вийшов, замкнувши за собою двері. Фенер глибоко зітхнув і спробував вивільнити руки. Ремені, що стискали за п'ястя, були міцними, але не настільки, аби не спробувати їх позбутись. Він крутився, як міг, намагаючись розірвати пута зубами – але всі ці зусилля привели лише до того, що в його очах потемніло і довелось довго лежати, відпочиваючи та відхекуючись. Єдиною вентиляцією у приміщенні служила фрамуга дверей. У кімнаті було дуже гарячо і задушливо. Феннер відчував, що від поту сорочка прилипає до його тіла. Він спробував легенько порухати за п'ястям і подумав, я розворушив це кодло. Еге ж таки зміг. Ще якби не клятий головний біль. Ану, спробуй ще раз. І знову він крутився і вивертався. Урешті його права рука, липка від поту, висковнула з під ременя, але ліва застрягла намертво. Він повільно сів на ліжку і обережно обмацав пальцями голову. Потилиця боліла, але не відчувалось ні рани, ні набряку. Фенер кволо посміхнувся. Потім ледь повернув голову і спробував оглянути вузол на лівому зап'ясті. Він був затягнутий під ліжаком, тож його можна було відчувати, але не бачити. Той вузол ніяк не піддавався, і Фенер без відкинувся на ліжку, стікаючи потом. І подумав, я можу діяти лише одною рукою. Цікаво, хто бахнув мене? Невже Карлос? То спокійно міг вийти. Відглянути за ним крізь двері і непомітно повернутися, коли Найтінгел розлютився, чи це хтось був інший, але хто. Однак найбільше Фенера цікавило одне – що тепер з ним буде? Знову сів на ліжку і спустив ноги на підлогу. Потім, згорбившись, непевно звівся, бо прив'язана рука не давала змоги випростатися. Голова знову немалосердно розболілася, але біль минав, у міру того, як він наближався до дверей, тягнучи за собою ліжко. Переконався, що двері зачинені, а тоді присів на ліжко. Треба якось вивільнити руку. Фенер лігав почав гарячкувати терти вузол об залізний каркас. Але спітнілі пальці ковзали безрезультатно. Звук кроків на сходах змусив його знерухомити. Він швидко запхав у вузол руку і знову ледь устиг це зробити – так двері відчинились і увійшов Карлос. Рейджер та Мілер стояли біля дверей. Карлос зупинився перед Фенером. Той звів очі і погляди їх зустрілись. Карлос сказав, «Добре, що цей покидьок урешті опритомнів». Рейджер та Мілер наблизились, а Рейджер зачинив за собою двері. Усі обступили ліжко. Фенер повільно обвів усіх поглядом і спокійно запитав, «А в чому власне річ?» Карлос ледь помітно тримтів. Він був обкурений по самі вуха. Фенер визначив це за збуженими зіницями. Карлос кивнув. «Та хочемо трохи побалакати з тобою». Він виставив кулаки і націлив делікатні кісточки пальців прямо в ніс Розгадавши намір Карлоса, фенер спробував ухилитися і трохи послабив удар. Він припав на верхню губу. Фенер почув хрускіт зубів. Карлос додав. «Я був винен тобі цей удар, чи не так?» Фенер мовчав. Усю нелюбов до Карлоса вклав у сповнений ненависті погляд. Однак дуже добре знав, що з однією міцно прив'язаною рукою цих трьох не подолати. Карлос сказав. «Отже, ти приватний детектив. Він вийняв з кишені Феннерового піджака документи і розклав їх на ліжку. Цього разу ти дуже швидко досягнув кінця свого розслідування». Запала кілька хвилина тиша. Карлос сів на ліжко, Фенер знав, що тепер міг би легко з ним покінчити, якщо бо з тих двох не було поруч. Зміг би придушити мерзотника, як курча. Можливо, ті б двоє вишились би, але слід вичекати. Нахилившись, Карлос навіть двічі вліпив Фенерові ляпаса. Той лише закліпав, але змовчав. Карло знову випростався, і тремтіння посилилося, і від цього ліжко заходило під ним ходором. Вигляд у нього був явно неадекватний. Він запитав, на що ти приїхав? Що хочеш вивідати? Фенер заледве вимовив за дерев'янілими губами. Ну, я ж попереджав, не роби помилок. А тепер, проте, тут тебе таке завариться, і я не відпущу тебе доки поки не зламає твою хирляву шию». Мілер вибухнув нищівним сміхом. «Ні, він таки схиблений, пирс, зовсім здорів». Карлос змушений був заховати руку в кишені, настільки вони тремтіли, і заявив, «Послухай, ну, зараз ми попрацюємо з тобою як слід. Хочу знати, навіщо ти тут, тож або кажи, або ми беремось до діла». Фенер призерливо скривився і почав легенько витягати руку з петлі. Робив це дуже повільно, щоб вони нічого не помітили. Тим часом мовив. «Прислухайся до моєї поради. Випустіть мене звідси». Карлос підвівся з ліжка і жестом наказав Реджеру. «Попрацюй з ним». Реджер підійшов до ліжка тієї миті, коли Фенерою вдалося витягти руку і блискавично зробити ногою дугу в повітрі, він ударив рейнджера в коліну чашечку. Той звалився, мов підкошений, на підлогу схопившись руками за скалічене коліно. Його очі мало не вилізли з орбіт від болю, і він почав відчайдушно матюкатись. Фенер, помітивши, що до нього наближається Мілер, сів на ліжку. Той охопив його за волосся і добряче струсунов. Однак Фенер встиг поцілити кулаком йому в пах. І в цей удар він вклав всю силу. Міллер розпростався на підлозі, обома руками притримуючи чималенький живіт, хапаючи ротом повітря, корчився і обличчя його блищало від поту. Карлос позадкував неабияк наляканий побаченим. Фенер підвівся і почволав разом з ліжком просто на нього. Рейджер ухопився за бильце ліжко і повиснув на нього. Фенер вонувся, намагаючись схопити Карлоса, який у паніці шуганув до дверей. Ліжко трохи просунулося, але рух його загальмувався, бо на ньому повиснув Рейджер. Карлос... Вискнув голосом. «Схопіть його і збіжіть як слід, і не валяйтесь тут мішками, чорт вас забирай!» Він витягнув револьвер і поставив його, його на Феннера. «Ані руш! Інакше розтрощу тобі голову!» Феннер зробив ще крок, волочачи за собою ліжко і Рейджера. «Лужбо, стріляй! Це єдине, що може тебе врятувати!» Але звівся на ноги Міллер і ринув до Феннера. Його масивне тіло припечатало того до ліжка. Фенер упав, а при падінні права діюча рука опинилась під ними, і кілька секунд Міллер міг чинити усе, що хотів. Тож заліпив Феннерові кілька болючих ударів, аж поки той підняв ногу і зіштовхнув нападника на підлогу. Міллер знову звівся, а тут підоспів Рейджер, який схопив Фенера за горло. Тим часом Міллер знову вступив в гру та відвалив Феннерові ще кілька ударів. Тіло в Міллера було, мов драглі, але удари виходили непогані. Однак Фенер знав, що найбезпечніший з них усіх – це Рейджер. Він залізною хваткою стискав детективові горло, і Фенер невдовзі відчув, що голова йому вже йде обертом. Міцно першись ногами у підлогу над людським зусиллям відхилився назад. Тоді він, ліжко і Рейджар стріском повалились. Рейджер щосили намагався вилізти з-під залізяча. Але в найгіршому становищі опинився Фенер. Він стояв на ногах з лівою рукою, закладеною за спину, а на ній ще лежало ліжко. Єдиний спосіб, який давав би йому змогу вивільнити руку – це знову підставити ліжко на підлогу. Щойно він випростався з ліжком на спині, як Рейджер боляче поцілив у колінах. І Фенер зігнувся навпіл. М'я за його затиснутої руки не наче охопило пекельним полум'ям, І він, збожеволівши, від страшного болю, швир ліжку ліжко на Рейджера. Залізне бильце припало тому на горлянку. І Фенер щосили натиснув на поруччя. Рейджерові очі вилізли з орбіти, він почав відтайдушно розмахувати руками. Фенер продовжував тиснути. Мілер стрибнув на нього і замолотив руками, але Фенер хватки не послабив. Він знав, що нарешті допався до Рейджера, і якщо зупинити того, то подолає двох інших. Рейджер поступово став пурпуро-чорним, і руки його смикали ще раз слабше. Карл, забігши з іншого боку, різко рванув ліжко на себе. Рейджер гепнувся на руки і коліна, звиваючись, мов смертельно поранений пес. Мілер глибоко розсіхчував фенера і невпинний строму крові заливав тому обличчя. Інна в знайшов тіло Мілера і запустив йому пальців в живіт. Схопив його за жири і болючий крутонув. Мілер заскачав, заскавчав, спробував вирватися, але Фенер не відпускав його. Усе ще міцно стискаючи в сало, він натужився і завалив ліжко на них обох. Карло стояв дивлячись на спільників крізь пружини ліжка, але дістатись до них не міг. Він намагався відтягти ліжко, але Феннер був міцно прив'язаний до нього, і далі залізною хваткою тримав Міллера, паралізуючи будь-який його рух, аж той почав вищати та дригати ногами. Міллер намагався поцілити кулаком Феннерові обличчя, але то йому тільки вдавало схилятись, втискаючи голову в плечі. Карлос вибіг за двері, і Феннер почув, як той швидко лопоче іспанською в коридорі. Аж тут Міллер зробив раптовий ривок, і Феннер відчув, як щось наче порвалось. Він одразу ж послабив хватку, бо вже знав, що добряче розпоров пузо Міллерові. Той став мертвотно-зелений і в'яло повалився на підлогу. Тепер просто лежав, дивлячись на Феннера, нажаханими очима. Ти мене доконав. Прохрипів Міллери, дрібні бульбашки слини просто пили в кутиках рота. Фенер спробував посміхнутися, але йому це не вдалося. Удали, ударив Міллера і поставив ліжко на ніжки. Тепер його в затиснутій руці стало легше. Гарячково працюючи іншою рукою, він витягнув з базів ліжка залізний бруд і розпрямився. Але й так з рукою прив'язаною десь під ліжком опинився не на то виграшному становищі. Та воно ж було краще, ніж до того. Попрямував до дверей, проходячи мімо Рейджера, який стояв на колінах, опираючись об стінку і притискаючи руку до горла, фенер двиганув його залізним прутом. Рейджер повалився на бік, прикриваючи голову руками. Зробивши ще й декілька кроків, Фенер вийшов з кімнати. Хода його все ще уповільнювалася, а ноги стали ватяними. Досягнувши виходу, раптово повалився на коліна, змушений ще раз витирати кров з очей, щоб бачити, куди бреде. У голові було порожньо, а в грудях почало боліти. Так він і стояв на колінах, і йому страшенно хотілося лягти, але знав, що треба йти далі. Тримаючись рукою за стіну, знову звівся на ноги, залишивши на жовтих шпалерах довгий кривавий слід. Подумав, дідько, невже це мені не вдасться? І впав. Знизу долинули крики, і Фенер спробував повернутися у кімнату. Почув, як сходами швидко підіймаються якісь люди. І подумав, кляти вузол, укотре намагаючись вивільнити міцно затиснуту руку. Вона була наче приварена до ліжка. Він продовжував боротись з непіддатливим вузлом, аж поки не підбігли розлючені кубинці. Вони враз навалились на нього, один хопив його за горло, інший зайнявся ногами. Ці негідники коротуни були диявольськи сильними. Фенер залізним прутом, лупанув кубинця, котрий тримав його за горло і скинув з себе. А тоді сів та, відчуваючи запаморочення, садану в іншого кулаком в обличчя. Відчув, що поцілив, але кубинець не відступав. Раптово Фенера охопила смертельна втома. Усе було намарно, він більше не мав сили. Знову намагався когось ударити, але почув голос Карлоса. Легше з ним. Він мені потрібен живим. Зненацька його голова наче розковувалась, і він упав. Зосліпу наштовхнувся на чиесь обличчя і знову муляво вдарив. На якесь яскраве світло спалахнуло перед очима, а тоді темрява остаточно поглинула його. Опротомивши, Фенер подумав. Певно, мене такі добряче побили і вважають, що я більше не зможу опиратись. Такого висновку дійшов тому, що усвідомив, що його навіть не потурбували зв'язати. Вони винесли з кімнати ліжкої і кинули фенера на голу підлогу. Він трохи перепочив, коли спробував порухатись, то з'ясував, що здатний хіба смикнутись. І все ще подумав, та що це в біса зі мною таке? Він точно знав, що не зв'язаний, бо не відчував на собі жодних мотузок, але порухатись не міг. Уявив, що світло так само йому в очі, але крізь запухлі повіки спроможне розрізнити лише розпливчасті тіні. Прокинувся від того, що хтось копнув його під ребра. Удар чи, радше поштовх був не сильним, але кожна клітинка тіла бодляче відгукнулася на нього. «Прокидайся, падла!» – наказав йому рейджер, б'ючи вже пораз. Що ж, тепер ти не такий крутий. Фенер зібрав усі сили, перекотившись на звук та вхопившись руками за те, що нечітко має перед ним, і потягнув на себе. Виявилось, що то були ноги Рейджера. Рейджер приглушено крякнув, намагаючись утримати рівновагу, і гримнувся на стіну. Він гепнувся з таким гуркотом, що аж кімната задовихтіла. Фенер похмуро попов всьому назустріч, однак Рейджер знову вдарив його і звівся на ноги. В очах його була холодна лють. Нахилився над Фенером, відкинув його підняті руки та вхопив жертву за комір сорочки. Відірвавшись від долівки, щосилий гримнув головою підлогу. Фенер спробував дати вісіч, однак Рейджер знову бахнув його об дошки. І так чотири рази поспіль. Нарешті Фенер обм'як. Важко дихаючи, Рейджер облишив його. Зайшов Карлос і трохи постояв. «Ти що робиш?» «Це все для власної втіхи?» – спитав Рейджера, і в голосі бриніло невдоволення. Рейджер різко повернувся. «Послухай, Нопайо», ну, – відповів зуби. – «цей тип занадто наробливий. Я мусив його вгамувати». Карлос нахилився над Фенером, порухав його ногою і знову поглянув на Рейджера. «Я не бажаю, щоб цей хлопець перечасно загинув». Хочу дещо в нього випитати. Цікаво, чому він приперся ж до Нью-Йорка і чому затисався поміж нас. У цьому є щось підозрілий і я збираюсь докопатись». Рейджер відповів, «Звісно, та ти ж змусиш його заговорити». Карлос із сумнівом поглянув на Фенера, «Він ще не в тому стані, щоб з ним працювати, поговоримо тільки трохи пізніше». Вони вийшли. Через деякий час Фенер знову притомнів. Не якийсь залізний молот не впинув, довбав йому череп. Коли розплющив очі, стіни кімнати загорозливо нахилились над ним. Не мов ось, ось упадуть. Нажаханий Фенер знову заплющив очі, боячись за свій здоровий глуст. Трохи полежавши, спробував ще раз підняти обважніли повіки. Стіни насувались на нього вже повільніше. І він почав заспокоюватись. Навкарачки карачки переповз кімнату та смикнув дверну ручку. Двери були замкнені. Тепер він хотів лише одного – не казати бандитам нічого. Його так сильно і часто били по голові, що він уже мало що розумів. І майже не відчував болю. Та все ж твердив собі. Я мушу звідси вибратися, вони не випустять мене живим. Зненацька згадав, що ганстери зробили з китайцем і весь похолов. Цього не витерплю, подумав він, якщо вони випробують на мені той гвинт-баранець просто з божеволіє. раптом промайнув проблик з думки. Він торкнувся, стигнає і намацав пряжку ременя. Тоді розщіпнув пряжку та вийняв ремені з петельок штанів, непевно зіп'явся на ноги, тримаючи руку за спиною. Зробив із ремені петлю і затягнув на шиї, і сказав собі, мушу знайти гак або цвях. Щоб десь закріпити кінець ременя. Обійшов порожню кімнату і в пошуках чогось підходящого. Зробивши певне коло, знову зупинився перед дверима. Проказав. То що ж робити далі? Отак стояв, схиливши голову на груди з пасом на шиї. Ще раз обійшов кімнату, пильніше видивляючись довкола. Стіни були голі. Ані вікна, ні гачка, ні зачіпки. Навіть лампа зависоко. Він почав міркувати, чи зміг би вдавитись, зачепивши інший кінець ремня за ноги, вирішив, що це неможливо. Тоді знову сівся на підлогу і почав гарячкувато мислити. У голові дзвеніло так, що довелося підтримувати її руками, розгойдуючись у такти з внутрішнім. Зеленчанням. Зненацька майнув здогад. «Кретин!» – подумав Фенер, підповз до дверей та прив'язав пояс до ручки. Лігши до лялиць, сілком зумів би затягнути пасок на шиї. Це зайняло б трохи часу, але якщо дуже постаратись, то все могло вдатися». Немало хвилин витратив на те, щоб як слід прив'язати ремінь. Зробив це так, щоб шия була лише за декілька дюймів от дверної ручки, а тоді повільно почав розпрямляти ноги, руками підтримуючи тіло. Він не замислювався над тим, як усе це станеться. Міг думати лише про те, що таки надурить Карлоса. Кілька хвилин залишався неруховим, тоді помалу прибрав руки, всією своєю вагою затискаючи петлю. Пряжа туго впилась йому в шию, і шкіряний пасок міцно придушив Є. Фенер і ПЕРЕМОЖНО подумав, «Ах, це таки працює?» Кров прилила йому до голови. Агонія, якою заздавало легені, мало не спонукала його підперте тіло руками, але він змусив себе триматися. Розгойдувався на ремені, і темрява вже почала поглинати свідомість. Ураз ручка дверей зламалася, і він гепнувся на підлогу. Зненацька, співмороку забуття, матеріалізувалася якась примарна постать. Фенер іще встиг подумати, чи це бува не сам Господь. Однак цього разу то був не він, а Керлі. Вона нахилилась над ними і тихо сказала щось, чого Фенер не зрозумів, але у відповідь ледь чутно шамкнув. Привіт, мала. Кімната поступово набирала звичних обрисів, а густий туман в очах повільно розсіявся. За спиною керлі стояв чоловічок із цаповою борідкою, неначе здалека він запевнив, тепер з ним усе гаразд, просто нехай трохи відлежиться. Якщо я ще знадоблюсь, то ви знаєте, де мене шукати. Фенер пробурмотів води і провалився в сон. Коли прокинувся, то почувався вже значно краще. Молод в голові перестав довбати череп, і кімната не розгойдувалась. Керлі сиділа на стільці поруч, а голова її схилялась на груди, неначе та куняла. Фенер почав. Якого дідька? Керлі зітхнула її, вийшла з кімнати. Невдовзі повернулась у рожевому вовняному халаті. Фенер зауважив, цілком по-домашньому чи не так. Вона підійшла і сіла у фенера в ногах. Здається, це зараз цілком безпечно. Скинула з себе капці й халат. Не повіриш, я страшенно мерзну в ліжку, додала. На ній була світла трикотажна піжама. Він спостерігав, як керівлягається поруч. Твій костюм для спаня виглядає не надто романтично. Еге ж, зауважив фенер. Вона поклала біля в голівку на подушку. Ну, то й що? Трикотажний. «Наштовхне тебе, ні на що гріховне!» Керлі знову позіхнула і стулила повіки. Я дуже втомилась. Оглядати за таким хлопцем, як ти, справа нелегка. Фенер лагідно сказав, «Звісно ж, спи! Чи, можеш, хочеш, щоб я тобі заспивав колискову?» Керлі ще встигла пробурмотіти дурниці, і поринула в глибокий сон. Фенер лежав у темряві нерухомо, прислухаючись до рівного дихання Керлі, і намагався думати... Але залишався все ще напівпритомним, і мозок відмовлявся служити йому. Незабаром таки заснув. Його розбудило сонячне світло. Розплюшивши очі, роззирнувся довкола, усвідомлюючи, що голова його ясна, а тіло більше не ломить. Варчає руки й ноги, коли спробував ними поворогтися і були закляклі. Почувався в цілому добре. Керлі повільно сіла на ліжку та потерла очі. Мовила. «Привіт! То як ми сьогодні почуваємось?» Фенер посміхнувся до неї. Це був радше оскала, не посмішка. Однак Керлі прекрасно його зрозуміла. Він трукнувся її руки. «Ти виявилась моїм справжнім другом. Що тебе спонукало так поводитись?» Вона повернулась на бік. «Не, суши собі це мозок. Ще першого разу я тобі сказала, що ти милий хлопчина. Фенер лагідно обійняв її». Вона заплющила очі її, наблизила до нього обличчя. Фенер поцілував її, потім засумнівався. «Я, певно, не зовсім нормальний, і мені не слід було цього робити». «Але чому? Я ж не втікаю від тебе». Вона була ніжною з ним. Нарешті Фенер сонно сказав. «Про що ти зараз думаєш?» Керлі лагідно торкнулась пальцями його щики і зізналась. «Я саме думала про те, що несправедливо зустріти такого чоловіка, як ти, так пісно». Фенер повільно відсунувся від неї. Ти надто все драматизуєш. Сненацько вона розсміялась, хоч очі її були невеселі. Піду приготую сніданок. Бритву знайдеш у ванні. Поки він зголив багатоденну щитину, сніданок уже стояв на столі. Вийшовши з ванної, Фенер сів за стіл. «Розкішно», – сказав, дивлячись на їжу. Халат, що знайшов у шафі, лежав Належав, напевно, Найтінгелові, бо ледве сягав в коліни і був затиснений в плечах. Побачивши його таким, Керлі гигикнула. «Ти нагадуєш в ньому, пудало!» Фенер покінчив з їжею так швидко, що Керлі довелося засмажити йому ще кілька яєць, при цьому зауваживши. «Вважаю, що ти дуже швидко поправляєшся!» Фенер кивнув. чувай, справді не чуісінько. «Скажи на мені малочесно, чи Найтінгел для тебе все ще щось значить?» Вона долила йому кави. Я звикла до нього. ми з ним уже кілька років. Він добрий до мене і гадає, по-своєму навіть любить. І здвигнула плечима. Ну, тобі ж відомо, як це буває. Не знаю нікого, хто подобався мені більше, то і вирішила, чому б не ощасливити його. Фенер кивнув, відкинувся в кріслі і запалив сигарету. І хто ж тобі тоді Тейлер? Обличчя Керлі, наче закам'яніло. Радість полийшла її очі. Детектив завжди залишається детективом. Гірко констатувала вона, підводячись. Тож я не про справи з тобою розмовляю, сищіко. То ти вже все знаєш? Керлі почала прибирати посуд. Там відомо усе про це. Найтінгел? Так, але ж Найтінгел мене з усього цього витягнув. Він має якийсь борг перед троті, пояснила Керлі, виносячи тарілки. Фенер сидів розмірковуючи, коли Керлі повернулася і мовив. Не ображайся, мала. Кожен із нас займається своїм ділом. Керлі перехилилась через стіл. Обличчя її було суворим та підозрілим. Стосовно цього-всього ти з мене нічого не витягнеш, відрізала. Тож краще забудь свої запитання. Федер погодився. Так, справді, забудемо. Коли вона зачинилась у ванні, в кімнаті зайшов Найтінгел. Він стояв і пильно дивився на Феннера. Феннер мовив. «Дякую тобі, друже. Ти витягнув мене дуже з крупного становища. Найтінгел а не поворухнувся, а потім зауважив. Оскільки ти вже очуняв, тобі краще злиняти звідси. Це містечко замале для вас із Карлосом». Фенер підтвердив. «І я так вважаю». «Що у тебе за справи із Кротті, сищику? «Поцікавився Найтінгел. Якісь спільні діла?» «Карлос у чомусь перейшов дорогу Кротті». Ну, я тут, щоб дістати Карлоса. Просто виконую волю Кротті. Найтінгел, пройшовся кімнатою. Тобі слід негайно щезнути з цього міста. Якщо Карлос дізнається, що я тобі допоміг, і думає, що він зробить зі мною. Фенер вдивлявся в обличчя Найтінгела. Я починаю полювання на Карлоса. Тобі краще стати на бік переможця. Та я вже це зробив. Забирайся звідси якнайшвидше, інакше допоможу тобі з цим. Найтінгел проказав це дуже спокійно та серйозно. Феннер розумів, що далі говорити з ним немає сенсу. «Роби, як знаєш», – розіймував він. Найтінгел, повагавшись, витягнув з кишені поліцейський револьвер 38-го калібру і поклав на стіл. Це для того, щоб ти міг вибрати з містечка живим. Кроті так багато для мене зробив. а Якщо до вечора не змиєшся звідси, то можеш спокійно стріляти в мене першим. Зрозумів, і він вийшов, легенько зачинивши двері. Феннер, узявши револьвер, зважив його на долоні. О, це вже щось. Керлі вийшла з ванної кімнати і побачила зброю. Приходив Найтінгел, Фенер неуважно кивнув. Чи був він налаштований дружньо? А, приблизно так, як ти. Керлі буркнула. Ти вже готовий? Я візьму машину і підкину тебе, куди скажеш. «Добре». Він трохи подумав, а потім поглянув на неї. «Даю Карлосові відсили кілька днів. Може, хоче щось мені сказати?» Керлі стиснула губи, а потім кинула. «Дорниці, твій одяг у шафі, принаймні зможеш знайти в ньому в отель». І вона ступила до дверей. «Чекатиму на тебе в авто». Феднер хутко вдягнувся, одяг його виглядав так, наче був добряче потріпаний у дорожній пригоді. Але детективу було байдуже. Одягнувшись, він вийшов в коридор, сподіваючись на що наздожине Керлі внизу. Бередучи до згодової клітки, подивом виявив, що далеко не такий міцний, як йому здавалося. Кожен крок потребував певних зусиль. Однак Фенер продовжував вперто йти вперед. На сходовому марші зупинився, бо на сходах внизу лежала Керлі. Завмерши дивився далі. Потім, витягнув з кишені револьвера і почав обережно вниз спускатись. Ніде нікого не було видно. Коли наблизився до керіту, побачив, що в її спині стирчить руків'я ножа. Нахилившись, повернув жінку обличчям до себе. Її голова безсило впала на бік, однак вона ще дихала, і з нелюдським зусиллям йому вдалося винести керлі нагору. Вона була важка і. Нема ж трусило, коли він урешті підійшов до ліжка. Обережно поклав її і ступив до телефона. Номер Найтінгела був у довіднику. Найтінгел озвався офіційно ритуальний салон. Негайно приїзди вони дістались до Керлі. Повісивши слухавку, підійшов до ліжка. Керлі розплющила очі, побачивши фенера, простягнула до нього руку. Так мені й треба, щоб не допомагала сищику. Просто гнала. Фенер не наважувався витягнути ніж з її спини. Поклав Керлі так, що ніхто на неї не дуже й той тиснув. Не переживай, так мала. Невдовзі прибуде допомога. Лице Керлі ледь помітно здригнулась. Боюсь, буде пізно, мовила